și în și pe pământ, tată, și sfânt. Aici este preotul Valeriu, care aduce pentru iubiții, ascultători, pentru onoratul public, lecțiunea numărul 259. Dragi ascultători, citirea Cuvântului Lui Dumnezeu, pe care o parcurgem împreună de o bună bucată de vreme, ne-a dus astăzi în fața textului din Matei, capitolul 28, versetul 11, pe care îl vom citi, urma de explicațiile care îl însoțesc. Înainte de a parcurge textul, vreau să vă spun și dumneavoastră ce a pățit un biet copilaș de prin Basarabia. Un ziar a publicat mai demult o știre interesantă. Se spune că într-un sat din Basarabia, un copil se juca cu o sapă în jurul casei. Răscorind pământul într-un loc, a dat peste un șarpe înghețat. Crezând că este un bici, copilul l a dus în bucătărie și a început să se joace cu el. La căldură, șarpele s-a dezghețat și a început să miște. În cele din urmă șarpele mușcă copilul care a murit. Vedeți, dumneavoastră, tot așa e și firea ce veche din noi. Ea nu mare de tot, ea este ca șarpele, e numai amorțită și se trezește în noi îndată ce îi dăm căldură și mâncare. Dacă nu credeți, uitați-vă spre pildă la cei ce se duc la birt și veți vedea cum se trezește șarpele din ei. Biblia ne spune... Nu te uita la vin când face spume în pahar și alunecă ușor și pe urmă mușcă ca un șarpe. Textul acesta se află în Proverbe 23 și se pot citi versetele 3 până la 32. Doamne Dumnezeule Tată Ceres, ajută-ne, te rugăm ca din programul de astăzi, pe care îl vom asculta din cuvântul Tău, la citirea mesajului Tău, să învățăm cum să facem să ținem amorțită firea noastră cu toate patimile și plăcerile ei și să creem condiții plăcute și optime pentru dezvoltarea Duhului nou de viață pe care ni l ai dat. Iar cei care nu l-au primit, ajute să-L găsească și ei și cu toți împreună, Doamne, să te slujim printr-o viață de curăție și de sfințenie. Amin. Ca Iisus să Isus așfăcea firul îmi ni mamia Vreau să fiu în inima mea. In inima mea. Versetul 11 din Matei 28, pe care îl avem în lecția noastră de astăzi, este următorul. Pe când se duceau ele, au intrat în cetate unii din străgeri și au dat de veste preoților celor mai de seamă despre toate cele întâmplate. Oameni buni, trebuie să înțelegem că tevălugul adevărului zdrobește pe toți cei care îi se pun în cale. Dumnezeu ridică martori pentru sine de unde nici nu te aștepți. Și femeile și străgerii se duceau cu vestea viei Domnului să în cetate. Femeile se duceau la prietenii Domnului, străjerii se duceau la vrăjmașii lui. Cele două tabere au aflat despre marea minune în timpul cel mai scurt. Nici nu se putea altfel. Când soarele se înalță biruitor pe cer, îl văd toți, și prieteni, și dușmani. Prietenii se bucură și ies la lucru, dușmanii se tulbură și se ascund. Celor drepți și cinstiți le place lumina, Hoților și fiarelor le plac locurile îndosnice și întunecoase. Femeile duceau vestea învierii pline de fiorul bucuriei și al dragostei. Străgerii o duceau plini de groază și cu tremur. Dar oricare ar fi fost starea vestitorilor, planul lui Dumnezeu se împlinea, vierea lui Hristos era vestită. Pavel spune undeva. Unii propovăduiesc pe Hristos din pismă și din duh de ceartă, dar alții din bună bunăvoință. Ce ne pasă? Oricum. Fie de ochii lumii, fie din toată inima, Hristos este propovăduit. Așa s-a întâmplat și de data aceasta. Hristos cel înviat era vestit atât de suflete iubitoare cât și de vrăjmași. De multe ori vrăjmașii fac o slujbă mai bună cauzei adevărului decât indiferenții. Vrăjmașii, prin atitudinea lor neliniștită și pornită împotriva adevărului, trezesc curiozitatea în aceea care n-au auzit de adevăr și îi fac să se intereseze. Străjerii, în dimineața învierii, au făcut tocmai lucrul acesta. Ba mai mult, până au ajuns la preoți cei mai de seamă, au spus într-o parte și în alta despre cele întâmplate, pentru că omului din fire îi place să spună și să audă noutăți. Starea de nepăsare față de adevăr este cea mai periculoasă. Există o categorie de oameni nesimțitori față de Hristos. Îi putem numi nesimțiți. Aceștia împiedică sufletele mai mult când este vorba de mântuire decât vrăjma și declarația lui Hristos. Să ne cercetăm în lumina acestui adevăr. Vestim noi învierea lui Hristos? Și cum o vestim? Ca femeile? sau ca străgeri. Sau poate suntem în ceata nepăsătorilor. Bun prilej de cercetare iubiților, cu acest prilej nu știm dacă ne mai întâlnim vreodată, să nu-l pierdem. Iată ce au făcut aceștia, în versetul 12 ni se spune. Aceștia s-au adunat împreună cu bătrânii, au ținut spate, au dat ostașilor mulți bani. O, iar s-au adunat preoții și bătrânii împreună din pricina lui Isus. Câte adunări au ținut ei împotriva lui Iisus! Câte sfaturi, câte planuri și câte excusință diabolică din partea lor, numai ca să-L nimicească și să-L înlăture din calea istoriei! Toate însă au fost zadarnice și zadarnice vor fi și de aici înainte toate adunările, toate sfaturile. Și toate planurile oamenilor stăpâniți de Duhul Diavolului care vor să-L înlăture pe Isus din viața omenirii. Să învețe de la istorie cei care se mai gândesc la așa ceva. Sunt adunări blestemate care pun la cale înnăbușirea adevărului. Vezi, iubitule, ferește-te de ele. Aceștia, adică preoții, s-au adunat împreună cu bătrânii, au ținut sfat și au zis ce au făcut? Au dat ostașilor mulți bani. Când nu dai adevăr, dai bani sau valori pentru înnăbușirea adevărului. Ceva tot dai, pentru sau împotriva adevărului. Dar să știi, face cheltuială zadarnică. Adevărul este ca și soarele. Nimic de pe pământ nu-i poate stânjeni lui mersul. Adevărul nu mituiește pe nimeni. Numai minciuna face lucrul acesta vrejmașii lui Iisus de odinioară au dat mulți bani ostașilor care păzise mormântul ca să răspândească zvonuri mincinoase. Și încă le-au dat mulți bani. Vai, banii, banii, câte nenorocire au adus acești ochi diavolești în omenire, câte crime, câte despărțiri și câtă minciună. Este atât de înrădăcinată iubirea de bani în firea păcătoasă omului, încât și copiii sunt măcinați de ea. Spunea Sfântul Ambrozie cam așa. Toate păcatele îmbătrânesc odată cu omul, numai iubirea de bani tinerește pe fiecare an. Sunt bătrâni care își înnoadă banii cu multă teamă în felurite legături și ascund ca să nu mai știe nimeni de ei. Sunt tineri și copii care fură și cheltuiesc bani în destrăbălări. Și cei învățați, și cei neînvățați, și cei bogați, și cei săraci, și robi, și stăpânii, cu toți la un loc, sunt prinși de-a valma cu multă ușurință de acest monstru, banul. Cum s-ar fi putut, în lături aceste această categorie de oameni ținuți forțat cu în înfrânare, când o spit atât de mare era în fața lor? Bani mulți, ne spune versetul. Cu ce lăcomii au primit ei acest chilipir venit atât de ușor? Și cu ce bucurie o fi privit diavolul la această armată neagră, compusă din preoți, bătrâni și ostași, care cu toate forțele au pornit la luptă împotriva minunii invierii, Dar ce dezamăgit a rămas când a văzut că acest soare măreț se înalță tot mai biruitor pe firmamentul omenirii. Dar în inima ta, iubitul meu. În versetul 13, ni se spune ce a făcut ceata aceasta de apărători ai lui Satan, care atât de trist era alcătuită din preoți. Citim versetul. Și le-au zis. Spuneți așa, ucenicii lui au venit noaptea pe când dormeam noi și l-au furat. Ostașii care au păzit pe Domnul Iisus au fost și ei prinși de lațul diavolului și au căutat, sub puterea și în înrăurirea banilor, să răspândească zvonuri mincinoase. Pe când dormeam noi, au venit ucenicii lui și l-au furat. Dar ce slabă mărturie au găsit iudei ca să împiedice un adevărat atât de puternic. Dacă ostașii dormeau, cum te au văzut? Și-au cunoscut pe ucinoții Domnului furându-i trupul. Spune fericitul Augustin în felul ur următor. Sinagoga ne prezintă niște martori adormiți în timpul săvârșirii faptei. nu e așa, iubiților? Mare ciudățenie, mare înșelare, mare orbire. Ei singuri se prind în propria lor vorbă. Numai cei care vor să fie înșelați pot primi o asemenea mărturie. Cei care se folosesc cât de de rațiune, nu se lasă târzi de asemenea momeală, ci cântăresc vorbele și faptele. Poate oare unul care doarme să știe ce se petrece în jurul lui? Cum ar fi putut o strajă compusă din mai mulți ostași să adormă în întregime? Și mai ales o strajă romană? Și dacă chiar ar fi adormit, nu s-ar fi trezit oare nimeni când ucenicii depuneau efort? să dea la o parte piatra cea mare de la ușa mormântului și apoi să scoată un cadavru greu dintr-un adânc întunecos? Argumentul cu adormirea gărzii este cât se poate de slab Este dincolo de orice posibilitate de convingere. Și încă ceva. Dacă preoțimea evreiască a crezut că ucenicii lui Isus au furat cadavrul, de ce nu i-au arestat? De ce nu i-a cercetat? De ce nu i-a pedepsit pentru această neregire? Ce a făcut autoritatea palestiniană de atunci pentru a găsi cadavrul și pe făptaș?- L-au căutat? N-au făcut nimic. Ba încă, după, în plus de aceasta, după 50 de zile, deci în ziua 50.000, când ucenicii au apărut în mijlocul poporului făcând o agitație largă și mărturisind pe Isus cel Înviat, nimeni nu i-a arestat pentru furtul cadavrului, iar când au fost duși Petru și Ioan în fața Sinedriului, nici nu le-a amintit măcar despre așa ceva. Povestea cu furtul cadavrului este o poveste cu sută cu ață albă. Un alt argument pentru învierea Domnului Iisus este faptul că toți ucenicii lui au murit de o moarte groaznică fiindcă mărturiseau minunea învierii. Păi spuneți dumneavoastră, cum s-ar fi lăsat ei să moară pentru o minciună ai căror autori erau ei? Cum să inventezi o minciună și apoi să-ți dai viața pentru ea? Asta nu s-a întâmplat niciodată în istorie și nici nu se va întâmpla. Nu te vizui pe minciună, chiar dacă ți-ar spune cele mai înalte autorități de pe pământ. Minciuna este sortită prăbușirii și ea nu poate aduce binele și nici fericirea în viața omului. Cine dorește adevărul, îl află, dar trebuie să-l caute cu inimă curată. Când însă vreun interes cât de mic intră pe fir, Drumul spre adevăr este împiedicat. Iisus a înviat. Aceasta era bucuria ucenicilor lui Iisus și groaza vrăjmașilor lui. Sinedriul s-a bucurat când l-a în mormânt. Pe cetea lui și paza ostașilor romani, le-au liniștit inimile. În curând Nazarinea nu va fi uitat, ziceau ei. Dar groază, îngerul Domnului a dat ca o nimică a piatră la o parte și pe ostași în armați. Mormântul gol putea să-l vadă de acum oricine, deci pe cel înviat nu aveau să-l vadă decât ucenicii. Sinedriul oamenilor însă nu știa la ce mijloace să alerge. Pentru 30 de arginți a fost vândut Iisus. Mituirea de acum a oamenilor înspăimântați puteau să coste mult mai mult, dar învierea lui să nu fie cunoscută cu niciun preț. Și era nevoie de mulți bani, fiindcă un soldat roman mai bine se omora decât să se afle despre el că a dormit în post. Învierea Domnului este atât de strălucită și atât de puternică încât a mătura toate obstacolele din cale. Oricine își întemeiază credința pe această temelie nebiruită, va umbla plin de bucurie și de nădejde, căci învierea Domnului este cheza și a învierii noastre. Cine are nădejde aceasta, se curățește zi de zi, devenind tot mai asemănător cu acela care a înviat. Și acum să ascultăm ce au spus acești preoți mai de seamă, și farisei, soldaților romani, în timp ce imituia cu bani. Citim versetul 14. Și dacă va ajunge lucrul acesta la urechile dregătorului, îl vom potoli noi și vă vom scăpa de grijă. Cu ce ar fi putut să-l potolească preoții pe dregătorul Pilat? tot cu a potoli și pe ostași, adică cu bani. Dar de data aceasta, cu bani și mai mulți, pentru că gura și inima lui Pilat erau neînchipui de mari față de gura și inima ostașilor. Și de unde credem noi că au luat preoții banii? Răspunsul nu este greu de aflat. De acolo, de unde i-au luat și pe cei 30 de arginți prețul morții Domnului, tot de acolo au luat sume nebănui de mari ca să poată împiedica răspândirea veștii învierii Domnului adică grozav, tocmai din vistieria templului. Banii aceștia erau adunați cu multă jertfă de la fiecare evreu sărac pentru ca lucrarea lui Dumnezeu să apropoșească în lume. Realitatea însă era tocmai invers. Preoții au schimbat destinația banilor ca să slujească împotriva lucrării lui Dumnezeu și împotriva oamenilor. Așa se întâmplă totdeauna în păcatul, de orice fel ar fi el, se cuibărește în inima reprezentanților lui Dumnezeu pe pământ. Tot ce gândesc ei, tot ce plănuiesc și tot ce lucrează ei, duce numai spre dărmarea lucrării lui Dumnezeu și spre nenorocirea sufletelor. Preoții aceștia s-au nenoroci și pe ei și pe cei pe care i-au mituit. Necredința trăiește din neadevăr. Ea se minte și pe sine și minte și pe alții. De aceea n-are o stare sigură, deși are o gură mare. Și acela care mituiește pe cineva ca să nu rostească adevărul oricine ar fi el, este stăpânit de păcatul necredinței. Minciuna umblă totdeauna cu somnifere pentru adormirea conștiinței. Nu luați nimic din mâna ei, căci va vă adorme. Cum te-ai vândut, nu mai poți face ce vrei, te supui în totul celui care te-a cumpărat. Nu numai cu bani se poate mitui omul, ci și cu laude, cu înălțări de sine, cu alte promisiuni. Mita orbește pe om ca să nu poată vedea adevărul și astupă gura ca să nu-l poată mărturisi. Oriunde intervine banul, adevărul are de suferit. Banul sucește căile dreptății, spune cuvântul în Cartea Proverbelor. Câtă atenție trebuie din partea celor neprihăniți ca să nu cadă în această cursă a deavolului. Tot cartea proverbelor ne spune că cel ce urăște mita va trăi. Copilul lui Dumnezeu nu ia mită, proverbe 15 cu 6. Într-un fel sau altul, cel care primește mită este un vânzător de adevăr, un vânzător de Dumnezeu. Totuși, învierea Domnului n-a putut fi împiedicată de bani. Domnul Isus cel înviat a pășit biruitor și peste această piatră, deși era mai mare și mai grea decât cea de la ușa mormântului. Puterea învierii a zdrobit și v-a zdrobit toate piedicile să ne grăbim, să umblăm și să rămânem în ea. Față de aceste provocări, să vedem care a fost atitudinea ostașilor. Și citim versetul 15. Ostașii au luat banii și au făcut cum i am învățat. Și s-a răspândit zvonul acesta printre iudei până în ziua de astăzi. Cu bani a fost vândut Domnul Isus și dat în mâinile oamenilor pentru a fi rostignit. Tot cu ajutorul banilor au căutat apoi vrăjmașii lui să-mi vestea cea bună a învierii. Și tot cu ajutorul banilor caută și astăzi diavolul Sfânt să lucrarea mântuitoare a adevărului. Ostași au luat banii și au făcut cum i-au învățat. Nu te mai aștepta să auzi adevărul din partea celui plătit, din partea celui interesat. Puterea banului este așa de mare, încât dietul om, ca o furnică sub piciorul unui elefant, nu poate face nicio mișcare. Toți gânditorii lumii, fie creștini sau necreștini, care au avut o inimă dornică după adevăr, au înțeles rolul diabolic al banilor și lucrarea lui distrugătoare în sufletul omului. Iată vreo câțiva. Democrit, un filozof grec, ne spune așa. Nu poate fi drept omul care se lasă stăpânit de bani. Horatius, care a trăit mai aproape de Domnul Hristos, spune Banii adunați îți poruncesc ca un stăpân. Dante, poet italian, spune astfel. Din bani, Dumnezeirea vă e făcută. Și ce-i un biet păgân? Nimic, veți bine, că cel adoră un zeu, dar voi pe o sută. Miron Costin, un cronicar român, spune așa. Banii răscolesc împărățiile și surpă cetățile. Haideți să vedem acum ce spun și unii scriitor creștini despre acest monstru bani. Iată, spre exemplu, Sfântul Vasile cel Mare. Fugi de aur, căci este tatăl păcatului și sluga diavolului. Sfântul Grigori e teologul. Când vorbește aurul, atunci toate celelalte cuvinte nu sunt lucrătoare. El poate convinge, deși nu are limbă. Sfântul gură de aur. Sunetul metalului care umpe urechile iubitorului de bani, îl face surd la glasul adevărului. Am citit așadar în versetul nostru că ostașii au luat banii și au făcut, cum i-au învățat. Banii din mită sunt sângele diavolului care curge prin inima și creierul primitorului și nu mai poate gândi decât ceea ce poruncesc ei. Diavolul gândește prin banii mituirii, dar cu creierul celui ce i-a primit. Așa au făcut ostașii. Ei erau convinși de adevărul învierii Domnului, pentru că sub ochilor s-a petrecut această minune uimitoare. Dar din pricina banilor primiți, n-au mai putut mărturisi adevărul, ci gândurile vrăjmașilor. Banii i-au vrăjit și gura lor vorbea sub puterea acestei vraje blestemate. Totuși trebuie să știm, adevărul biruiește totdeauna, chiar dacă ar fi munți de aur, grămădiți peste el. Învierea Domnului a fost cu atât mai strălucitoare, cu atât mai cunoscută, cu cât piedicile au fost mai mari. Acolo este lupta mai mare, unde se află ceva. Pentru nimic, pentru ceea ce nu este, nu se luptă diavolul, el nu se bate pentru un sac de paie. Părăsind deocamdată ostașii și cu ceata preoților celor mai de seamă, haideți să vedem ce s-a întâmplat cu ucenicii. Evanghelistul Matei ne descrie în versetul 16, din Matei 28, următoarele. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele, unde le poruncise Iisus să meargă. Domnul Iisus n-a poruncit lumii să meargă în Galileea și nici măcar la toți ucenicii, ci numai la cei 11, deci la cei aleși. Sunt lucruri pe care El nu le spune mulțimii, și noi suntem favorizați dacă ascultăm de cuvântul Lui și dacă ne întărim zilnic chemarea și alegerea noastră. Ucenicii, deci, s-au dus. Ascultarea cu promptitudine de Domnul Isus, de cuvântul Lui scris, este semnul adevăratului ucenic și o condiție pentru arătarea, pentru descoperirea adevărului. Ce frumoasă este ascultarea! Toate greșelile și păcatele ți se iartă dacă ai o inimă ascultătoare. Chiar dacă un lucru l-ai făcut rău din pricina neștiinței, dar dacă l-ai făcut dintr-o stare de ascultare, este trecut cu vederea. E mai bună ascultarea greșită decât neascultarea dreaptă, dacă s-ar putea spune că vreo neascultare este dreaptă. Ucenicii, care de frică fugiseră pe unde au putut, părăsindu-l pe Domnul lor iubit, ba chiar lepădându-se de el, când s-au trezit din starea în care erau prinși și-au auzit porunca Domnului, au împlinit o tocmai, ei au ascultat fără nicio rezervă, și s-au dus în locul unde poruncise Isus să meargă. În locul acela s-au întâlnit cu Domnul lor iubit. Numai în locul unde poruncește Isus să mergi, numai acolo îl întâlnești pe El, numai acolo primești domina ta în osare, numai acolo ți se umple inima de pace și de bucurie. Ascultarea copilărească, curată și nevinovată, este bucuria Domnului pe care noi oamenii credincioși i-o facem. Este condiția pe care ne-o pune El pentru a fi primiți în slujba Lui și în împărăția Lui. Ascultătorii de Cuvântul Lui Dumnezeu sunt numiți mamă și frație Domnului Isus și sunt singurii care pot ajunge la fericire. Ferice mai degrabă de cei ce ascultă Cuvântul Lui Dumnezeu și îl păzesc, ne spune Domnul Isus în Luca 11. Deci este o condiție a fericirii. Ucenicii s-au dus unde le-a poruncit Iisus să meargă. Unde poruncește Domnul să mergem? Iacă în câteva locuri. Pe nete, deși drepte, ne arată în Proverbe 4 cu 26, pe cărarea păcii și a dragostei, în Psalmul 34, în căutarea sufletelor pierdute, la Matei 15, El ne mai poruncește să mergem, să facem ucenici pentru El, în Matei 28 cu 19, și să mergem după El, în Ioan 21, cu 22. Cele mai strălucite locuri, alese de inima noastră, în care vrem să mergem, dacă nu sunt hotărâte de Domnul, înseamnă că sunt căile păcatului și ale neascultării. De multe ori, calea pe care ne arată Domnul, pare neînțeleasă și pustie, dar este calea ascultării și de aceea trebuie să mergem pe ea. Această cale duce la mântuire, pe această cale ne-a poruncit El să mergem. Multe căi ne spune cuvântului se par bune omului, dar la urmă duc la moarte. Calea ascultării însă este calea vieții ferice de acela care merge pe ea. Iubiți ascultători, încheiem aici programul numărul 259 al emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. Domnul să ne ajute pe toți! Să învățăm din cuvântul Lui, din demnul Lui, dacă vrem să găsim fericirea, să mergem pe calea pe care ne-a spus-o El prin cuvântul Său. N-avem decât în fiecare zi să întrebăm prin rugăciune și în liniște încrezătoare, citim cuvântul Lui zilnic, dis de dimineață și în cursul zilei, împletit cu rugăciunea, vom afla căile ascultării, mergând pe ele neabătuți, îl vom întâlni pe El. Harul acesta și partea aceasta să fie a fiecărui ascultător, ca pe urmă partea noastră a tuturor la un loc să fie întâlnirea cu el în vecii vecilor, în fericire și binecuvântare, amin. Și acum, în scurtul răgați ce ne-a mai rămas disponibil, haideți să citim o poezie care, pe parcursul celor șase strofe scurte, ne oferă câteva soluții pentru fericirea vieții. Ai grijă întotdeauna când umbli cu Hristos. Să tragi o brazdă dreaptă, să așezi un semn frumos. Cuvântul voii sale să-ți fie neîncetat lumina zilei tale și o dihna În paza rugăciunii, umblarea ta soții, cântare înțeleaptă de sfintei bucurii. Săracul să te simtă părintelei ascuns. Chemarea Lui să audă grăbitul tău răspuns. Iubirea să-ți găsească lumina ta veghind spre casa rugăciudii să ai un pas grăbind. De ultima întâlnire să ai un strai frumos. Așa să te găsească venirea Lui Hristos. Amin.